петото знамение, ходене по езерото. Непосредствено след нахранването на петте хиляди, след този импулс, даден на душевното развитие на човечеството, следва петото знамение на Христа, ходенето по езерото, което представя петата стъпка в пътя на духовното развитие на човека. Това пето знамение на Христос е описано последния начин в Евангелието на Йоанна. Когато се свечери, Учениците му слязаха на езерото, а Христос се беше оттеглил на хълма сам. И влязоха в ладията и отиваха отвъд Капернаум. И беше се вече стъмнило, а Исус още не беше дошъл при тях. И езерото се вълнуваше, понеже имаше силен вятър. И като бяха гребали 25 или 30 стадия, Видяха, че Исус ходеше по езерото и се приближава към ладията и оплашиха се. Но Той им каза, аз съм, не бойте се. Затова бяха готови да го вземат в ладията и веднага ладията се намери при сушата, към която отиваха. Глава 6, стихове 16-21 Езерото, по което пътуват учениците сладията, символизира астралния свят, който е подобен на развълнувано море в непрекъснато движение. Че Исус ходи по водата, това буквално е вярно, но също показва и преминаването на Христа през астралния свят, където вижда учениците и се насочва към тях. Те едновременно правят две пътувания. Едно по физическото езеро и друго в астралния свят. Те са били в едно състояние, средно между сън и будност. И когато виждат Христос, че ходи по водата, когато го виждат в астралния свят, те не могат да го познаят и се оплашват. Но когато им казва Аз съм, те по гласа го познават и искат да го вземат в ладията, но тутък си ладията се намира на сушата. Фактически, те са стигнали брега и същевременно са излезли от това състояние между будност и сън и са станали напълно будни. Като пета стъпка в духовния път, това показва, че душата след като е получила импулс за своето развитие от Христос чрез нахранването, при петата степен тя вече прави опит да преминава съзнателно в духовния свят, но още е една неувереност и когато среща Христа, който в случая представя духа и въобще възвишено същество, тя се оплашва, но когато и се обажда, тя го познава и се съединява с него и се връща в физическия свят. Тук ни е описана една среща на ученика с неговия учител в астралния свят. Учениците са описани, че са в лодка. Лодката в този случай е физическото съзнание, с което учениците са проникнали в духовния свят. А Христос, учителят, ходи по вълните на езерото без лодка. Това показва, че той е в духовния свят, с присъщо на духовния свят съзнание. И за това неговият образ е изменен и те не го познават. Но когато казва Аз съм, те чуват гласа му и го познават, а гласът е свързан с етерното тяло. Значи Христос е бил в духовния свят със своето етерно тяло и за това не са го познали. На другия ден по повод на хранването Исус изнася учението за хляба и живота, като казва Аз съм хлябът на живота Който дойде при мене няма да огладнее и който вярва в мене няма да ожаднее По-нататък на няколко пъти повтаря Аз съм хлябът на живота който е слязал от небето Ако яде някой от този хляб ще живее във век и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. И понататък казва: Истина, истина ви казвам: ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. А който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден, защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. И който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мене и аз в него. И както живият отец ме е пратил, и аз живея чрез отца, така и е онзи, който се храни с мене, ще живее чрез мене. Това е хлябът, който е слязал от небето. И онзи, който се храня с този хляб, ще живее във век, а не както бащите ви ядоха манна и измряха. И понеже някои се съблазнили от тези думи, той добавил «Духът е, който дава живот». Плата нищо не ползва. Думите, които съм ги говорил, дух са и живот. В тези няколко изречения е вложена толкова дълбока и необятна мъдрост, която не може да се обхване и разбере от човешкия ум. За да бъде разбрана, тя трябва да се преживее. Както колкото и да разправяте на гладния за качествата на хляба, това нищо няма да го ползва, докато не го опита. Само живият опите, който прави нещата познати и разбрани. Това не е една абстрактна философия, а един живот, който трябва да се опита и преживее, за да бъде разбран. Казано с една дума, смисълът на горното учение за живия хляб е, че ние трябва да приемем Христа в себе си и тогава ще имаме вечен живот. А в случая Христос, това е висшето божествено начало, което трябва да се пробуди в нас. Но за да се пробуди това божествено начало в нас, то трябва да се нахрани с живия хляб слязъл от небето. Това е логосът въплатеното слово. Понеже става въпрос за вечния живот, той се добива, когато приемем божествената мъдрост в себе си, която не е само една празна теория, но една жива есенция, която изтича от божествения дух и която прониква цялото битие. Тя е истинска храна за онези, които са тръгнали по пътя на съвършенството. Това е еликсирът на средновековните алхимици, защото всяка една духовна реалност има свое външно проявление, свое материално проявление. Външното материално проявление на тази божествена есенция, която носи вечния живот, е еликсирът на живота, който не е една празна приказка, но една реалност, която всеки, който тръгне в пътя на окултното развитие, може да я е опита. Следващата седма глава е описан един много забележителен факт, който може да бъде разбран само в светлината на окултната наука. Във втори стих е казано, а наближаваше юдейския празник на шатро разпъването. Братята на Исус били, решили да отидат в Ярусалим на празника и канят Исус да отиде с тях. В пети стих се казва, защото нито братята му вярваха в него. Исус им отговори, Моето време още не е дошло, а вашето винаги е готово. И им казва, Възлезте вие на празника. Аз няма още да възляза на този празник, защото времето ми още не се е навършило. И като им рече това, остана си в Галилея. А когато братята му бяха възлезли на празника, тогава и той възлезе. Не явно, а тайно някакси. Това е стихът за който искам да кажа няколко думи, за да се разбере неговия окултен смисъл. Като им рече това, той си остана в Галилея, а когато братята му възлязоха и той възлезе, не явно, а тайно някакси. Ако се вземат тези думи буквално, това значи, че Исус е излъгал братята си и е отишъл на празника, но това е невъзможно. Но как може човек като него, който е известен и познат на всички, скритом да отиде в Ярусалим? Значи друг е смисълът в Галилея, но със своето духовно тяло, което той може да направи видимо физически и да извършва физически действия, да говори физически, той е присъствал на празника в Ярусалим. Това е смисълът на думите той възлезе на празника не явно, а тайно някак си. Думата тайно, преведена на латински значи окултно някак си, т.е. по тайнствен начин, за който не се говори открито. Това е възможно за такива духове като Христос. Това е възможно и за някои високо издигнати посветени от човешката раса. Христос и друг път се е явявал по такъв начин между народа. Това е посочено с думите, когато юдеите искаха да го хванат, той се изплъзна от ръцете им, скри се и тъй нататък. Тези неща стават ясни само когато се разберат в горе посочения смисъл. В храма Исус говори на народа, че учението, което изнася, не е негово, а на онзи, който го е изпратил, т.е. на отца. И като говори за учението, че е дадено от Бога, казва Аз го познавам, защото съм от Него и Той ме е пратил. И в 30 стих е казано И те искаха да го хванат, но никой не тури ръка на Него, защото часът му още не беше дошъл. И тук пак е показано, че Той не присъства грубо, физически. Говори в храма, видиме. Без да е с грубото физическо тяло. Затова не го хванали, защото когато поискали да го хванат, той е изчезнал. 44 стих пък е казано, някои от тях искаха да го хванат, но никой не тури ръце на него. Тук не се говори нищо за учениците, като че те не са с него. И в началото на 8 глава се казва, а Исус отиде на Елеонския хълм. И рано сутринта пак дойде в храма. Всички люди дойдоха при него и той седна и ги получаваше. След това се описва, че фарисеите му довели една жена, хваната в прелюбодейство. И когато я обвиняват, Исус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. И като постоянстваха да го питат какво ще каже за тази жена, той се дигна от земята и им каза Кой от вас е безгрешен? Нека пръв хвърли камък на нея. И пак се наведе долу и пишеше на земята. Това писане не е едно обикновено явление, а крие дълбок смисъл. Христос пише на земята с пръстите си. Ще приведа няколко мисли от учителя за този стих. Той казва, когато Исус, Христос, пишеше на земята, Той е написал свещени думи, които не могат да се вместят в тази книга, в която са ни оставили пророците, защото щяха да се опорочат. Той пишеше дълго време и изтриваше написаното. Работата е, че това, което е писал Христос на земята, е накарало всички онези грешници, праведници, фарисеите и садокеите да излязат вън от храма и да оставят жената сама. И като си будигна Христос главата и погледна, нямаше никой в храма. Христос пишеше за всички тези престъпления, които сега се вършат в света. Пишеше Той по какъв начин може да се оправи човечеството. И всички вие искате да знаете по какъв начин ще се оправи човечеството. Когато Христос се наведе надолу и пишеше, Той подкрепи една паднала жена и я попита, не те ли осъди някой? Никой, Господи, нито аз те осъждам. Иди и не греши повече, не следвай греха, иди и не съгрешавай повече. Христос разбира Великия закон, знаеше къде са спънките на тази жена и за това е каза Иди и възлюби Господа. Тази жена я съгрешила, понеже имала криво разбиране за любовта. Пред разрешаването на този въпрос всички съвременни хора постъпват като евреите, но Христос казва всички, които искате да убиете тази жена, трябва да възлюбите Господа, да внесете Неговата мъдрост, Неговата истина, Неговата любов, Неговата правда, Неговата красота и да бъдете един към друг тъй благи, както е благ Господ. Това е истинското разрешение на този социален въпрос. Христос пишеше Вие трябва да разрешите тази задача по закона на любовта. Ако всички ние си подадем ръката по любов, по братски, ще можем да живеем разумно. И тогава Христос пишеше на тази велика книга Блажен е онзи, който изпълнява волята Божия. Блажен е онзи, който не се съблазнява от противоречията в живота. Блажен е онзи, когато греховете на братята му не го отчуждават. Блажен е онзи, който всякога може да даде право комуто и да е, без да се съблазнява. Блажене, пише по-нататък Христос. С това писане на земята Христос разрешава кармата на човечеството, която само по пътя на любовта, на мъдростта, и на Божествената справедливост, може да се ликвидира. Това е писал Христос на земята. След като казва на жената, иди и не се грешавай повече, Христос казва, аз съм светлината на света, който ме следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлина в живота си. Така Той е изказал това, което е писал на земята, че само когато човек ходи в светлина, той не греши, не си създава карма. А тази светлина е Христос, тази светлина е Божествената мъдрост, която като следва човек, ще бъде блажен в живота си. В 20 стих на тази глава пак е казано «Поучаваше в храма и никой не го хвана, понеже часът му още не беше дошъл и още много идеи и учения изнася Христос в тази глава, но не мога да се спирам на всичко, защото казах, че няма да тълкувам Евангелието, но само ще посоча някои места, които показват неговия окултен происход и характер. В 51 стих от тази глава Христос казва Истина, истина ви казвам, ако някой опази моето учение, няма да види смърт до века. С тези думи е казано много нещо. Това означава, че всеки, който приложи това учение, няма да види смърт и показва, че всички съвременни хора, които се наричат християни, не са всъщност такива. И като води разговор с юдеите за Авраам, Христос казва Истина, истина ви казвам, преди да бъде Авраам, аз съм. Тогава взеха камъни да хвърлят върху му, но Исус се скри и излезе от храма. С това е посочен окултния характер на неговото пребиваване в храма. В 31 и 32 стих Исус казва «Ако пребъдете в моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни».